Bai, hageman uh, konfientza hok da, baina ez ministeritzarekin bakarrik, eta hori da ere gauk eginuena, presuen kolektiboarekin ere, uh, uriaren emereziaz geostik, uh, elkagizketa gunera, uh, ra, joiten girelakoz uh, presuen kolektiboko arduradunekin, izandako gogoetak, ez da baidak, trukaketekin. Beraz, bagira, eskema behitzaile batean, Nun, be, uh, hiru kote horretan, aigiren gauzak uh, osatzen, konfientzak osatzen. Gero, uh, hala, beti gehiu espero da, hori ere janbeak da. Gauzak uh, fitiago joitia nahi ginuke, eta hori zen ere larazi nahi ginuena. Uh, eta egan ere, uh, ala ere, guzi hori garaipen kolektibo bat Dela, eta urte hauetan egindako lanaren uh, fruitua dela, eta inoiz baino gehiago argi dela segitu behar dugula, manera urtean lanean hau da uh, baturik, jendarte uh, zibila haute instituzioa, eta karrikan, karrikan mobilizaturik, poak prozesuaren alde eginez, uh, guk askoko delegazioan argi dugu hori dela gure indarra. Bo egandu zue e, e, bitz ez, bo, galdera hori baita ere a, kanpotik ikusita lanak segitzen di, ez da gesa ere aipatzea zer gertatzen ariren ere zuen arteana. Baiz e, Zenta konfientza ere hoztik e, eldu da dena jaitearena eta ulertzen dugu biziki komplikatoa dela jendearen zat, ba, elgarri baitugu eta foruetan ikusten. Beran, guk hartu dugu ere deliberoa ahmaga betzea bezala akudeatzea presuen gaia. Eta, eta jango nuke, ahrengura bereziarekin zenta horrez gira ahmetaz edo esprosi ari gira pertsonataz. Mm. Justuki, eh, ahmak abetzea egindenetik, ikusi ditugu, urbilketa batzu, e, DPSaren ateratziak somati izan dira? DPS ateratziak behatzi eta behatzi urbilketa. Seinale mm. e, aski azkarra da? Ez, gehiago e, egintzitekean, gero lehen do, abiatu den pauso hori ez da fini, badak egondoko, egunetan gehiago izango direla, baina gu gure espirituan, a, A, abiatutako mugimendua buka ez izan behar dela. Orduan, lehen pauso, biharen pauso, askia ondia, ez auski ondia goez dugu, hortan kokatzen, gu kokatzen dugu mugimendu, eten ez izan behar den mugimendu batian sartuak girela eta hori deneri duak igula jala izaita. Hmm. Nahtean, bidetan hilak segitzen dira izaiten, bisitetara joitean edo hori ez da politika hori aldatzen. Ez, eta, eta, eta jangura hori badugu, eta jangura hori elarazten dugu, eta txotxek bizikuntza espikatu du, haietez geostik, ala, ere zonbat hildako egon diren. Zonbat hildako, hildako eta sari gira, uh, hoien uh, espetxe edo kartzela politikak eragindako eriotzak, erbesteak eragindako eriotzak, eta hori ezin ez da ezin ur segitu, ez da honar gari hoktan uh, segitzea. Nun behit uh, beti erten dena, uh, eskubideak aplikatuak izan ditan, bentoaz urratxoriek uh, oktaratuko dute ere? Bai, er, megeru hulektu behar da, errespet, uh, eskubideak errespetatu behar direlakoz benetan, tresnak, bake prozesu oktarako eta aplikatzea eskatzen aplikatzea, eta punto aplikatzea bake bidea ortik pasatzen delako, zenta funtsian zer da gatazka horren problema, eskubide falta.